Tizenhatodik fejezet. Megszólalt a csengő, és Jason leszaladt a lépcsőn. Sörli mosolygott rá az ajtó üveg ablakának túlsó oldaláról. Hátralépett, hogy beengedje, közben ismét megcsodálta a nő kifogástalan öltözékét. Most, fekete bőr miniszoknya és hosszú, vörös szarvas bőr kabát volt rajta. Telefonált már Kjörn kérdezte, miközben elindultak fölfelé a lépcsőn. Még nem, válaszolta Jason, miután gondosan kettőre zárta a lakás ajtaját. Hát akkor avas be a történtekbe, mondta Sörli és kibújt a kabátyjából, ami alatt puha kasmír pulóvert viselt. Letelepedett a divány szélére, és kezét összekócsolta az ölében. Nem fog túlságosan tetszeni, felelte Jason, és leült mellé. Megpróbáltam fölkészülni mindenre. Kezdj hozzá. Előbb hadvázoljam néhány szóval a hátteret. Ha nem érted, miféle kutatások folynak mostanában az öregedéssel kapcsolatban, nem sokat fogsz érteni abból, amit el akarok mondani. Az utóbbi években a hézféle tudósok sok időt szántak azokra a próbálkozásokra, melyekkel lelassíthatják az öregedés folyamatát. Munkájuk döntő részben a sejttenyészetek sejtjeire összpontosult, bár dolgoztak patkányokkal és egerekkel is. Többségük arra az eredményre jutott, hogy az öregedés természetes folyamat és genetikai alapját neuroendokrin immunológiai és testnedvi tényezők szabályozzák. Már is elvesztettem a fonalat, emelte föl a kezét tréfás védekezéssel sörli. Mit szólnál egy pohár italhoz? Jason. Te mit is szól? Sört, de van borom és töményem is. Válasz. A sör nagyon jó lesz. Jason kiment a konyhába, s a hűtőszekrényből elővett két hideg kort. Ti orvosok mindegyformák vagytok, panaszkodott Shirley, majd kortyolt egyet a sörből. Mindent olyan bonyolultan fogalmaztok meg. Mert valóban bonyolult a dolog, válaszolta Jason, és visszaült a díványra. A molekuláris genetika az élet legelemibb alapjaival foglalkozik. Ezen a téren mindenféle kutatás megijeszti az embert, és nem csak azért, mert a tudósok akár véletlenül is létrehozhatnak egy új és halálos veszélyt hozó baktériumot, vagy vírust. Épp ilyen ijesztő lehet az is, ha jó irányban halad a munkájuk. Egyszerűen azért, mert itt magával az élettel játszunk. Héz tragédiája nem az volt, hogy kudarcot vallott. A bajt éppen az jelentette, hogy neki sikerült. Mit fedezett föl? Egy pillanat, mondta Jason. Jót húzott a söréből, majd megtörölte a száját a keze fejével. Inkább máshonnan kezdeném a történetet. Mi mindnyájan nagyjából azonos életkorban jutunk el a serdülőkorba, és ha semmiféle betegség vagy baleset nem szól közbe, nagyjából egyforma élet tartam után ürekszünk és halunk meg. Sörni bólintott. Oké, okay, mondta Jézon, s közelebb hajolt a nőhöz. Mindez azért történik így, mert a testünk genetikailag arra van beprogramozva, hogy kövesse a belső óránkat. Fejlődésünk közben különböző gének kezdenek működni, mások ugyanakkor leállnak. Ez az, ami bámulatba ejtette Hészt. Tanulmányozni kezdte azokat a módozatokat, amelyekkel az agyból jövő testnedvé irányítják a növekedést és a nemi érést. Amikor az agyból származó fehérjéket elkülönítette egymástól, látta, hogy ezek milyen hatást gyakorolnak a test felszíni szöveteire. Abban bizott, hogy rá fog jönni, mitől kezdenek a sejtek osztódni, illetve hogy az osztódásuk mitől áll le. Eddig értem, szólt közbe Shirley. Többek között ezért alkalmaztuk őt. Azt vártuk tőle, hogy a rákgyógyítása terén fog valami átütő eredményt. Most elgednek, hogy egy kis kitérőt tegyek, folytatta Jason. Volt egy Denkla nevű másik kutató is, aki az öregedés folyamatának késleltetésével kísérletezett kivette a patkányok agyalapi mirigyét, és miután pótolta bennük a megfelelő hormonokat, azt tapasztalta, hogy a patkányok élettartama meghosszabbodott. Jason elhallgatott, és várakozóan nézett csörlire. Mondanom kéne valamit? – érdeklődött a nő. – Denkla kísérlete semmit sem juttat az eszedbe? – Jobb, ha te mondod meg. Denkla rájött, hogy az agyalapi nem csak a növekedésért és a nemi érésért felelős hormonokat választja ki, hanem az öregedésért felelős hormont is. Ezt ő halálhormonnak neveztel. Hm, vidáman hangzik, kacagott felidegesen idegesen, sörli. Nos, én azt hiszem, hogy hisz miközben a növekedési hormont kereste, rábukkant a Denkla által halálhormonnak elnevezett anyagra is. Ezért emlegethette úgy, mint valami csúfondárosan mulatságos felfedezést, mert hiszen, mi alatt növekedésserkentőt keresett, megtalálta azt a hormont, amelyik gyors öregedést és halált okoz. Mi történik, ha valakinek ilyen hormont adnak? kérdezte Shirley. Talán nem sok, ha egymagában adják. Az illető esetleg észreveszi magán az öregedés néhány tünetét, de a hormon feltételezhetően átalakul az anyagcsere során, így módon korlátozottá válik a hatása. Csak hogy héz, nem izolált formájában vizsgálta a hormont. Rájött, hogy amiképp a nemi és a növekedési hormon kiválasztását meg lehet indítani, léteznie kell egy olyan faktornak is, amely a halálhormont kiszabadítja a szervezetbe. Ekkor keltette föl az érdeklődését a lazac életciklusa. A lazac ugyanis az ívás után órákon belül elpusztul. Azt hiszem, a lazac fejeket gyűjtött össze, s az agyokból kivonta a halálhormont mozgósító faktort. Úgy vélem, ez volt az az alkalmi munka, amit a GnRT megbízásából végzett. Amikor sikerült elkülönítenie ezt a faktort, nagy mennyiségben, Helennel állítatta elő a rekombináns DNS technikák révén a klinika laboratóriumában. Miért volt erre héznek szüksége? Valószínűleg egy olyan monoklonális ellenanyagot szeretett volna így módon előállítani, amelyel megakadályozhatja a halálhormon kiválasztását, és megállíthatja az öregedés folyamatát. És ebben a pillanatban Jason ráeszmélt, hogyan értette héz, hogy a felfedezése használ a szépségnek, mert Lám megőrizhetné a kerolféle fiatal nők szépségét. Mi történne, ha a halálhormont mozgósító faktort adnánk be valakinek? Működésbe hozná halálgént, ettől az öregedésért felelős hormon elárasztaná a szervezetet, épp úgy, mint a lazacok esetében, és nagyjából ugyanolyan eredménnyel. A kísérleti alany 3-4 hét alatt megöregedne, és meghalna. És senki se tudná, hogy miért. És következik a dolog legsúlyosabb része. Azt hiszem, valaki megkaparintotta azt a mesterséges hormont, amit Helen állított elő a klinika laborjában, és adagolni kezdte a betegeinknek. Akárki volt is, csak is őrült lehet, de szerintem csak így történhetett. Hész nyilván rájött erre, talán éppen akkor, amikor meglátogatta a fiát, és ezért neki is beadták valahogy az szert. Ha nem halnak akkor este, azt hiszem valami más módszerrel, de mindenképpen megölték volna. Jason megborzongott. Hogy jöttél rá, suttogta Shirley? Végigjártam kutató útját, Amikor helen meggyilkolták, már sejtettem, hogy Héz igazat mondott a felfedezéséről, és, és arról is, hogy valaki meg akarja ölni. De hát Helen egy ismeretlen kétgyilkos áldozata lett. Persze, így akarták félrevezetni a rendőrséget, a gyilkosság indítékát illetően. Én mindig gyanakodtam, hogy Helen jobban ismeri, hész munkáját, mint amennyit elárult róla. Amikor aztán megtudtam, hogy viszonyuk is volt, már biztos voltam benne. Jó, de ki akarná megölni a betegeinket? kérdezte Sörli kétségbe esetten. Egy szociopata. A bolondoknak abból a fajtájából való, mint az az őrült, akitől egész Amerika rettegett, amikor ciánt csempészett gyógyszeres kapszulákba. Ma este a klinikai számítógépen kinyomtattam az életben maradottak és az elhalálozottak görbét. Elképesztő eredményre jutottam. A halálozási arány fantasztikusan megnövekedett azoknál a betegeknél, akik betöltötték az ötven évet. Krónikus betegségben szenvednek, vagy az életmódjukban mutatkoznak magas kockázati tényezők. Jason hirtelen elhallgatott. A fenébe kiáltott föl. Mi a baj, nézett körül sörli idegesen, mintha a veszély itt leselkedne valamelyik sarokban. Valamit elfelejtettem. A görbéket havi bontásban nyomtattam ki, és nem néztem meg orvosonként. Gondolod, hogy az egész mögött egy orvos áll? kérdezte Sörli hitetlen kedve. Csak is. Egy orvos, esetleg egy nővér. Az ominózus faktor egy fehérje lehet. Minden bizonyal injekcióval juttatták be. Szájon át beszedve a gyomornedvek jó részt hatástalanították volna. Ó, Istenem! Sörli a kezébe temette az arcát. És én még azt hittem, hogy csak eddig tartottak a problémáink. Vette egy mély lélegzetet és fölnézett. Nem lehet, hogy nincs igazad, Jason, hogy tévedett a számítógép? Az Isten a megmondhatója, hányszor mond csődöt az adatszolgáltatás. Jason a nővállára tette a kezét. Tudta, hogy az ő számára most egy nehezen megszerzett birodalom forog veszélyben. Sajnos igazam van, mondta Szelíden. Ma este még mást is csináltam. Meglátogattam Hécsi fiát a Hartfordban. És, rémálom, az ő kor termében hold biztos, hogy minden kisgyerek gyerek kapott a szerből. Szemmel láthatóan lassabban hat azoknál, akik még nem jutottak el a serdülőkorba, A fiúk tehát még valamennyien élnek. Bizonyára versenyt fut egymással az öregítő és a növekedési hormon. De mindegyik gyerek száz évesnek látszik. Nos, ezért voltam kíváncsi a jelenlegi orvosigazgató nevére. Gondolod, hogy Peterson csinálta? Ő az első számú gyanúsított. Be kellene mennünk a klinikára, hogy még egyszer ellenőrizzük a számítógépet, talán újra lefuttathatnánk orvosonként a túlélő grafikonjait. Mielőtt Jason válaszolhatott volna, a csendbe belehasított a kapucsengő, amitől mindketten összerándultak. Jason felugrott, a szíve a torkában dobogott. Shirley lejtette a poharát az asztalra. Ki lehet az? Nem tudom. Kerolnak megmondta, hogy ne hagyja el a lakást. Kőrön pedig telefonál, mielőtt idejön. Mit csináljunk? Un szólt a Sörli. Lemegyek és megnézem. Szerinted ez okos dolog? Van jobb ötleted? Shirley megrázta a fejét. De ne nyítsd ki az ajtót. Mit gondolsz, megőrültem? Ja, még valamit nem mondtam el neked. Valaki meg akart tölni. Elég, elég. És hol? Egy eldugott vidéki fogadóban Szietlőtől keletre. Kinyitotta a lakás ajtót. Talán mégsem kellene lemenned, szólt utána gyorsan sörli. Meg kell néznem, ki az. Jason kilépett a korláttal felszerelt lépcsőfordulóra, és lenézett a bejárati ajtóra. Az üvegtáblán túl egy alak körvonalai látszottak. Légy óvatos, figyelmeztette Shirley. Jason csendben elindult lefelé a lépcsőn. Minél közelebbért, annál nagyobbra nőtt az árnyék, amit az idegen vetett az előtérbe. A névtáblákat nézte, és dühösen nyomta a csengőt. Hirtelen megpördult, s az arcát az üveghez nyomta. Egy pillanatra Jason és az idegen arca csak centiméterekre volt egymástól, nem lehetett nem fölismerni ezt a húsos arcot és az apró, közelálló szemeket. Bruno volt az, a testőr. Jason sarkon fordult és visszamenekült a lépcsőn. A mögött elévő ajtón dühös dörömbölés hangzott fel. Ki az? kérdezte Shirley. Egy izonykolosszus gangster, akihez már volt szerencsém, válaszolta Jason és kettőre zárta az ajtót. És ő az egyetlen, aki tudja, hogy Szietlőbe mentem. Ez csak most jutott eszébe, s egészen megrémült tőle. Beront a dolgozó szobába, és fölkapta a telefont. A szentségit, mondta kis idő múlva. Ledobta a kagylót, és megpróbálkozott a hálószobai készülékkel. Ott sem volt búgó hang. Süketek a telefonok, mondta elképetten sördének, akire átragadta rémülete. És most mit csinálunk? Elmegyünk, egy percig sem maradok ebben a csapdában. Az előszobai szekrényben megtalálta azt a kulcsot, amely a West Cheddar Street felé vezető szűk kis átjáróra nyíló kaput nyitotta. Kitárta a hálószoba ablakát, kimászott a tűzlétrára, rára, majd kisegítette sörlítés. Egymás mögött értek le a kis kertbe, ahol a sötétben kísértetek nyújt a levelüket vesztett nyírfák. Aztán odafutottak a kapuhoz, ahol Jason már-már hisztérikusan próbálta beilleszteni a kulcsot a zárba. Odaként a szűk kis utca csendes és elhagyatott volt. Szabályos időközönként világították csak be a békönhilli halvány lámpák. Sehol semmi mozgást nem tavasztaltak. Gyerünk, mondta Jason, s a West csedáron elindultak a Charles Street felé. A kocsim oda át van a Louisburg Square-en, lihegte aki csak nehezen tudott lépést tartani Jason-nel. Az enyém is. De oda nem mehetünk vissza. Van egy barátom, akinek használhatom a kocsiját. A Charles street egy állandóan nyitva tartó élelmiszer előtt még akadt néhány gyalogos. Jason arra gondolt, fölhívja a rendőrséget az áruházból, de aztán úgy érezte, most, hogy kijutott a lakásból, nem szorul már annyira körülötte a hurok. Egyébként is mielőtt kiórannal beszél, még egyszer ellenőrizni akarta a klinika számítógépét. Végigmentek a Chestnut Streeten, melyen ott sorakoztak a régi szövetségi kormányhivatalok. Egy-két járókelő kutyát sétáltatott, s ettől Jason valahogy nagyobb biztonságban érezte magát. Közvetlenül a Brimmel Street előtt befordult egy garázsba, ahol az őr tíz dollár fejében odaadta neki a barátja autóját. Az ember fölismerte, és minden további nélkül kihozta a kék BMW-t. Szerintem az volna a legjobb, ha most elmennénk hozzám, jelentette kis Sörny, miközben beült az első ülésre. Onnan fölhívhatjuk jó rend, és azt is megmondhatjuk, hogy hol vagy. Előbb vissza akarok menni a klinikára. Jóformán semmi forgalom nem volt, így nem egészen tíz perc alatt a kórházhoz értek. Egy perc lesz, nem több, mondta Jason, és a bejárat elég kanyarodott. Bejössz, vagy inkább itt vársz meg. Ne hülyéskedj, felelt a sörlés, már nyitotta is az ajtót. A magam szemével akarom látni azokat a grafikonokat. Felmutatták az igazolványukat az őrnek, majd noha csak egy emeletet akartak menni, beszálltak a liftbe. A takarító személyzet már visszaállította a klinikát az eredeti állapotába. A képes magazinok visszakerültek az álványokra, a papírkosarakat kiürítették, a padló pedig csillogott a friss viasztól. Jason egyenesen a szobájába ment, és bekapcsolta a terminálját. – Felhívom ki mondta Shirley, és kiment a titkárnői szobába. Jason csak intett neki, hogy hallotta. – Figyelmét már a számítógép adatai kötötték le. Először lehívta a klinikai orvosok azonosító számait. Mindenek előtt Piterzenni érdekelte. Amikor valamennyi számot megkapta, utasította a gépet, hogy orvosonként válaszza szét a klinika pacienseit, majd rajzolja meg minden csoport halálozási görbéjét az elmúlt két hónapra vetítve. Tudnélik ebben az időszakban tapasztalta a legkirívóbb változást, amikor az összes beteg állapotának alakulását nézte. Azt remélte, hogy Petersen betegeinél vagy magasabb, vagy alacsonyabb halálozási arányt fog tapasztalni, mert úgy képzelte, hogy egy pszichopata jellegzetesen többet vagy kevesebbet kísérletezik a saját betegeivel. Sörni visszajött és figyelmesen nézte, ahogy betáplálja az adatot. Kjóren barátod még nem ment vissza, mondta. Beszólt a kapitányságra, hogy néhány óráig még ne várják. Jason bólintott. Most jobban érdekelték a képernyőn megjelenő görbék. Tizenöt perc betelt, még megkapta az összes grafikont. Akkor szétszedte a folyamatosan lefutó papírlapokat, s egy halomba rakta őket maga előtt. Én egyformának látom őket, mondta Shirley átkukucskálva a válla fölött. Nagyjából azok is, ismerte el Jason. Még Petersené is. Nem zárja ki, hogy nem az ő keze van a dologban, de nem vagyunk tőle okosabbak. Összehúzott szemmel nézte a számítógépet, hát ha valami új adatot, ami a hasznára lehet. Vaktában próbálkozott. Hát, pillanatnyilag nem tudok ennél okosabbat kitalálni. Innen már a rendőrségnek kell folytatnia. Akkor menjünk, mondta Shirley. Kimerültnek látszol. Az vagyok, vallotta be Jason. Már ahhoz is össze kellett szednie az erejét, hogy fölálljon a székből. Ezek azok a grafikonok, amiket korábban készítettél, érdeklődött Shirley, a képernyő melletti papírhalomra mutatva. Jason bólintott. Mi ha magunkkal vinnénk? Szeretném, ha elmagyaráznád őket. Jason berakta a nyomtatványokat egy nagy dossziéba. Megadtam Curen irodájának a lakástelefonomat, jegyezte meg Shirley. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha ott várjuk meg. Volt időd, hogy egyél valamit? Adtak valami szörnyűséges ételt a repülőn, de úgy érzem, mintha napok teltek volna el azóta. Van egy kis maradék hideg csirkém. Biztatóan hangzik. Amikor leértek a kocsihoz, Jason megkérte sörlít vezessen most ő, hadd pihenjen és gondolkozzon egy kicsit. Helyes, mondta a nő és átvette a kulcsokat. Jason bemászott az utasülésre, s a dossziét hátra dobta. Bekapcsolta a biztonsági jövét, hátra dőlt és becsukta a szemét. Gondolatban végigvette, milyen lehetőségek adottak arra, hogy a klinika betegeinek beadják azt a bizonyos szert. Tűnődésre késztette, hogy miután szájonát nem adhatták be, a bűnöző hogyan injekciózhatta végig a rendelésre jött pácienseket. A laboratórium számára vettek ugyan vért tőlük, de a vákumcsővel semmiféle anyagot nem juttathattak beléjük. A betegeknél más volt a helyzet, ők folyamatosan kaptak injekciókat és intravénes gyógyszereket. Még nem talált elfogadható magyarázatot, amikor Shirley megállt a háza előtt. Győzen kis hiány összeesett, amikor kitámolygott az autóból. A rövid pihenő csak fokozta a fáradtság érzetét." Hátra nyúlt a dossziért. Érezd magad otthon, mondta Shirley, és bevezette a nappaliba. Előbb hadd nézzek utána, nem keresettek jóran. Egy perc, és a rendelkezésedre állok. lenne, ha innál valamit, addig, amíg én összehozom azt a csirkét. Jason túlságosan fáradt volt már mindenféle vitához, így aztán oda ballagott a bár szekrényhez, öntött egy kevés duárt a pohárba, tetijék kockát, majd visszament a heverőhöz. Még shirley várta a gondolatban, megint végigvette azt a néhány lehetőséget, ahogyan a szert beadhatták. Nem sok ilyen volt. Ha nem injekcióval juttatták be, akkor végbélkúppal, vagy más egyéb olyan módszerrel, ami közvetlen érintkezést jelentett a hártjával. A teljes felülvizsgálaton átestek többsége báriumos beöntést is kapott, és Jason most azon tűnődött, nem itt rejlik-e a dolog nyitja. Éppen belekortyolt az italába, amikor belépett Sörli a hideg, sült csirkével és a salátával. Készíthetek neked is egy italt? kérdezte Jason. Sori letette a tálcát a dohányzóasztalra. Miért ne? Aztán sietve hozzátette. Nem mozdulj, majd én. Jason figyelte, ahogy egy csöp vermutot kever a és s erről eszébe jutott a szemcsepp. Minden teljes felülvizsgálaton megjelent beteg alapos szemvizsgálaton is átesett, amivel együtt járt a tágító szemcsepp beadása is. Ha valaki be akarta juttatni a halálgént kioldó szert, azt tökéletesen fel tudta szívni a szem nyálkahártyája. Sőt, mivel a közönséges szemcseppekhez titokban is hozzá lehetett keverni a szert, bármelyik ártatlan orvos vagy asszisztens a tudtán kívül is beadhatta a végzetes anyagot. Jason érezte, hogy a feje lüktetni kezd. Most, hogy elfogadható magyarázatot találta rejtélyes ügy legfőbb részleteire, Hirtelen az egész elmebeteg tömeggyilkosság lehetősége valóságossá vált. Az italát kavargató Sörli visszafordult a bár szekrénytől. Jason úgy döntött, még nem osztja meg vele legújabb felfedezését. Kőrön hagyott üzenetet? kérdezte inkább. Még nem, válaszolta Sörli, és különös tekintetet vetett rá. Jason egy másodpercig arra gondolt, hogy ez a mű olvas a gondolataiban. Kérdeznék valamit, folytat a sörli Nem lehet, hogy a halálhormont mozgósító faktor egy természetes folyamat része? De lehet, válaszolta Jason. Ezért nem segíthet itt a korbonctan. Minden áldozat köztük hész is úgymond természetes okok következtében halt meg. A faktornak nincs más szerepe, mint hogy a serdülés korában aktiválja és teljes erővel működtetni kezdi a gént. Úgy érted, hogy már serdülő korunkban elkezdünk öregedni, kérdezte Shirley döbbentem. A ma érvényes elmélet szerint igen, válaszolta Jason. De ez a folyamat nyilván nagyon lassú, és csak később a növekedési és a nemi szintjének csökkenésével gyorsul föl. A faktor nyilván működésre serkenti a halálhormon halálhormongényét, és épp úgy, mint a lazacoknál elindítja a gyors öregedési folyamatot, abban a felnőtt egyedben, akiben az ellenállásra hivatott növekedési hormonnak már nincs meg a kellően magas szintje. Én ezt a gyors öregedést három hétre becsülöm, és a szív és érrendszert tekintem itt korlátozó tényezőnek. Szemmel láthatóan ez omlik össze először, tehát ez okozza a halált. De épp úgy lehet akármelyik más szervrendszer is. De hát az öregedés természetes folyamat, ismételte a nő. Az öregedés is az élethez tartozik, értett egyet vele Jason. A fejlődésben épp oly fontos szerepet játszik, mint a növekedés. Igen, az öregedés természetes folyamat. Jason Tompán fölnevetett. Héznek nagyon is igaza volt, amikor mulatságosnak jellemezte a fölfedezését. Miközben mindvégig azon dolgozott, hogy lelassítsa az öregedés folyamatát, a növekedéssel kapcsolatos kutatási eredményei épp azt a célt szolgálták, hogy meggyorsítsák az öregedést. Ha az öregedés és a halál a fejlődés szempontjából értéket képvisel, érvelt tovább Sörli, akkor talán van értékük a társadalom szempontjából is. Jason növekvő ijedelemmel nézett föl Jó lett volna, ha most kevésbé fáradt. Az agya vészjelzéseket küldött, de kimerültségében képtelen volt megfejteni a jeleket. Sörli a hallgatását beleegyezésnek véve így folytatta. Hadd világítsam meg neked a dolgot egy másik nézőpontból. Az orvostudomány általában azzal a kihívással találja magát szembe, hogy minőségi egészségmegőrzést valósítson meg alacsony költséggel. Csak hogy az életkor meghosszabbodása miatt a kórházak zsúfolásig megtelnek öregekkel, akiket óriási összegek árán tartanak életben, és ezzel nem csak a gazdasági forrásokat merítik ki, hanem az orvosok energiáját is fölemésztik. A jó egészség klinika például kezdetben kiválóan működött, mert a biztosítottak tömegei fiatalok voltak és egészségesek. Most, hogy eltelt húsz év, mindannyian idősebbek lettek, és jóval több egészségügyi gondozásra tartanak igényt. Ha bizonyos körülmények között felgyorsítanánk az öregedést, az mind a betegeknek, mind a kórházaknak nagy könnyebbséget jelentene. Az a fontos, hangsúlyozta Sörli, hogy aki öreg és beteg, az gyorsan megöregedjen és meghalljon, mert így elkerülheti egyrészt a szenvedést, másrészt pedig rövidebb ideig vesz igénybe a drága gyógykezelést. Jason Zsibbat agya megpróbálta fölfogni Sörli érvelését, és eközben egyre inkább megbénította a félelem. Kiáltani akart, hogy amiről a nő, nő beszél, azt legalizált gyilkosságnak hívják de csak ült dermedten a heverő szélén, mint egy halára rémült madár a kígyóval szemben. Jason, van fogalmad róla, mibe kerül egy kórháznak, hogy egy halálos beteget az utolsó hónapokban életben tartson? kérdezte Shirley, mert ismét egyetértésnek értelmezte Jason hallgatását. Van. Ha nem költenünk olyan sokat a haldoklókra, annyival többet áldozhatnánk az élők megsegítésére. Ha a krónika nem volna tele azokkal a középkorú paciensekkel, akiket a saját egészségtelen életmódjuk ítél betegségre, gondold el, mi mindent tehetnénk a fiatalokért. És vajon azok, akik nem tudnak vigyázni magukra, az iszákosok, a cigarettázók, a kábítószeresek, ők vajon nem szándékosan pusztítják magukat? Hát olyan rossz dolog előbrehozni a halálukat, hogy ne terheljék a társadalom többi részét? Jason végre tiltakozásra nyitotta a száját, de nem találta meg az ideélő cáfoló szavakat. Mindössze annyit telt tőle, hogy terázta a fejét. Nem hiszem el, hogy nem látott be, milyen elviselhetetlen terhet rónak az orvostudományra a rossz fizikai kondícióban lévő emberek krónikus egészségügyi problémái hogy milyen terhet jelentenek azok a betegek, akik harminc vagy negyven évig rongálták azt a testet, amit Istentől kaptak. Akkor sem nekem vagy neked kell dönteni róluk, kiáltotta végre Jason, és hogyha csak arról van szó, hogy egy természetes anyaggal felgyorsítjuk az öregedés folyamatát, ez gyilkosság állt föl támolyogva vagy Jason. Sőrlé is felugrott, s már ott is állt az ebédlőben nyíló két szárnyú ajtónál. Jöjjön, Mr. Diaz, mondta, s fölrentotta az ajtót. Én megtettem, ami tőlem telt. Jason szája hirtelen kiszáradta, hogy ránézett arra az emberre, akit legutóbb a lazac fogadóban látott. Fóan sötétbőrű férfias arcára kiült a várakozás izgalma. Egy kisméretű német gyártmányú automata pisztoly volt a kezében, rajta egy szivarnagyságú hangtonpítóval. Jason rogyadozó léptekkel hátrált, egészen addig, amíg bele nem ütközött a szoba túlsó falába. Tekintett el pisztolyról a gyilkos meglepően jóképű arcára, majd shirley vándorolt, aki nyugodtan nézett vissza rá, mintha csak egy igazgató tanácsi értekezleten volnának. Most nincs abbrossz mondta Diaz, és rábillantott a film színészhez illően vakító fogsorát. Odasétált Jasonhöz, és közvetlen közelről a fejének szegezte a pisztolyt. Isten mondta, s barátságosan biccentett a fejével. Tizenhetedik fejezet Mr. Diaz, szólalt meg Shirley. Tessék, válaszolta Juan, de a szemét nem vette le Jasonről. Ne le, ha ő nem kényszeríti rá magát. Jobb lesz, ha vele is úgy bánunk el, mint Mr. Hécsszel. Holna -e elhozom magának az anyagot a klinikáról. Jason kiengedte a levegőt, észre sem vette, hogy mindeddig visszafolytotta a lélegzetét. A mosoly eltűnt Juan arcáról. Orjukai kitágultak, csalódott volt és dühös. Szerintem biztosabb volna, ha itt helyben megölném, Miss Mandgamári. Nem érdekel, hogy maga mit gondol. Fizetni pedig én fizetem magát. Most pedig levisszük a pincébe. És semmi durvaság. Tudom, mit csinálok. Hoan megmozzította a pisztolyt, csak annyira, hogy a hideg fém Jason halántékához érjen. Jason tudta, hogy a férfi a legkisebb alkalmat ki fogja használni, hogy lepufancsa. Most a rémülettől szinte mozdulatlanná dermet. Indulás, kiáltott a sörli az előszobából. – Gyerünk! – vezényelte Juan, s elvette a fegyvert Jason fejétől. Jason merev teste karját az oldalához szorítva indult el. Juan mögötte lépkedett, a pisztolya időnként megbökte a hátát. Shirley kinyitotta a lépcső alatti ajtót, amely szemben volt a bejárattal. Jason látta, hogy az ajtó mögött lépcső vezet le az alaksorba. Közelebb érve megpróbálta elkapni Sörli pillantását, de a nő elfordult. Kénytelen volt hát belépni az ajtón, s huan a nyomában megindulni lefelé. Megláp a doktor viselkedése, szólalt meg Sörli, miközben felkapcsolta a pince világítását, és becsukta maga mögött az ajtót. Azt hiszik, az orvostudomány csak annyiból áll, hogy segítünk a betegeken. Ezzel szemben az igazság az, hogyha nem csinálunk valamit a makacsul egészségtelen életmódot folytatókkal, akkor nem lesz sem pénz, sem energia azok megsegítésére, akik végül felgyógyulhatnak. Jason ránézett a nő nyugodt, szép arcára, kifogástalan öltözékére, és nem tudta elhinni, hogy ez az a nő, akit ő annyira csodált. Sördi most elhallgatott és mutatta az utat Huannak egy hosszú, keskeny folyosón, amely egy súlyos töltyfa ajtóhoz vezetett. Huan és Jason szemelátára kinyitotta a kulcsával és felkattintotta a villanyt, amely világította a tágas, négyzet alakú helyiséget. Amikor jason belökték ide, még látta, hogy balra van egy nyitott ajtó, egy gyalupad, jobbra pedig megint csak egy súlyos ajtó. Aztán kialudt a fény, és ő ott maradt az áthatolhatatlan sötétségben. Percekig állt mozdulatlanul a döbbenettől és a látása elvesztésétől megkövülve. Apró zajokat hallott, a csövekben áramló vizet, a fűtőrendszer neszeit és lépteket a feje fölött. A sötétség nem oszlott el, még azt sem tudta volna megmondani, hogy nyitva van-e a szeme. Amikor nagy sokára meg tudott mozdulni, visszalépett az ajtóhoz, amelyen át bekerült ide. Megragadta a kilincset, lenyomta, majd maga felé rántotta. Bezárták, semmi kétség. Végig tapogatta az ajtókeretet, talál-e rajta vasalást. Aztán feladta, mert eszébe jutott, hogy az ajtó a folyósóra nyílik. Akkor elindult oldalvást tipegve, mint a kisbabák, közben a kezével gyengéren tapogatta a falat. A sarokhoz érve 90 fokban elfordult, s ment tovább aprózó léptekkel, míg el nem érte a nyitott ajtót. Óvatosan betapogatózott rajta, s megkereste a fali kapcsolót. Meg is találta a baloldalt, körülbelül mellmagasságban Elfordította. Nem történt semmi. Belépett a helyiségbe, és kezdte kitobog, kitapogatni a falakat, hogy tisztába jöjjön a dimenziókkal. Újai egy fém tárgyba ütköztek a falon, amelynek az előső része üvegből volt. Derék magasságig lenyúlva egy mosogatót talált, s odaállt, a jobb oldalon pedig egy vécét. A helyiség mindössze másfélszer kétméteres volt. Visszament a nagyobbik szobába, és folytatta lassú körsétáját. Talált egy másik csukott ajtajú kis kamrát, pontosan a mosdófülke mögött. Amikor kinyitotta az ajtót, a szagról ítélve megállapította, hogy ez valószínűleg egy alaksori beépített szekrény. Oda bent, néhány tömött roncsákot tapogatott ki. Újra kifordult a nagy terembe, s amikor megint egy sarokhoz ért, ismét megfordult. Jó néhány apró lépés után útját állta a gyalupad, amely körülbelül egy méterre benyúlt a szobába. Megkerülte, majd alá nyúlt, s ott kisebb fajta szekrényeket tapogatott ki. A gyalupad becsülése szerint másfél-két méter hosszú lehetett, a mögötte lévő falon polcok lehettek, amelyeken, mintha festékdobozok sorakoztak volna. A negyedik fal közepén megint egy súlyos ajtóhoz ért, de szorosan illeszkedett a keretébe, és be volt zárva. Kezével kitapogatta az árat, de persze kulcs nem volt benne. Pántokat nem talált. Tovább haladva elérkezett a negyedik sarokhoz, s néhány perc múlva ismét ott állt a bejáratnál. Négy kézlábra ereszkedve a padlót kezdte felderíteni. Hamar rájött, hogy öntött betonból készült. Fölállt és megpróbálta átgondolni, mi egyebet tehetne még. Semmi használható ötlete nem volt. Hirtelen elsöprő erejű halálfélelem félelem lett órá rajta, szinte fulladozott tőle. Soha nem tapasztalt klausztrofóbia nehezedett rá, nyomasztó mázsás súlyjal. Segítség, ordította, de csak a saját hangja visszhangzott a fülében. Elvesztette az önuralmát, vak riadalommal tapogatózott vissza a bejárati ajtóhoz, s az öklével dörömbölni kezdett rajta. Kérem, kiabálta, s addig verte az ajtót, míg hirtelen meg nem érezte öklében a sajgó fájdalmat. Akkor hátrahőkölt, s a mellén összekulcsolt a felhorzsolt kezeit. Előrehajolt, homlokával nekidőlt az ajtónak, és eleredtek a könnyei. Nem emlékezett rá, hogy gyerekkora óta sírte egyszer is. Például akkor, amikor Daniel meghalt, de most, ahogy ott kuporgott Sörli vaksötét pincéjében, kitört belőle az elmúlt évek minden visszafojtott keserűsége. Teljesen elvesztette az önuralmát, fokozatosan lecsúszott a padlóra, összegömbölyödött, mint a lakásba zárt kutya, s ott fulladozott a saját könnyeiben. Önmagát is meglepetésként érte ez a vad érzelmi reakció. Tíz percig tarthatotta, még félkevesetten zokogott, aztán lassan kezdett lecsillapodni. Önmaga előtt is zavarban volt, hiszen úgy tudta erősebb az önuralma. Végül fölült, hátát nekivetette az ajtónak. A sötétben letörölte a könnyeket nedves arcáról. Hogy el ne hatalmasodjék rajta a teljes reménytelenség, megpróbálta elképzelni a szobát, amelyben volt. A dimenzióit, a felderítő korútján talált tárgyak elhelyezkedését. Azon töprenget vajon nincsen még valahol villanykapcsoló. Fölállt, lassan visszalépkedett a második bezárt ajtóhoz, amely most tőle jobbra esett. Amikor odaért az ajtó, mindkét oldalán végig tapogatta a falat, de semmiféle kapcsolót nem talált rajta. Átvágott a szobán és visszament a fürdőszobához. Előbb többször is föllekapcsolgatta a villanyt, majd kitapogatta a lámpát, gondolván, hát ha kicserélheti az égőt, feltéve, hogy megtalálja a legnagyobb helyiség mennyezeti égőit de nem találta meg sem a gyógyszeres szekrényhez, sem az egész fülkéhez tartozó lámpát. Elkedvtelenedett, így ment vissza a nagyszobába. Nagyot jajdult, amikor neki ment egy oszlopnak, s beverte az órát a 15 cm átmérőjű fém felületbe. Egy pillanatra megtántorodott, s érezte, hogy már is dagadni kezd az óra. Jobb egy kemény perem húzódott, s ő annak ment neki egyenesen. Most nem az érzelmektől, a testi fájdalomtól öntötték el szemét a könnyek. Mire többé-kevésbé magához tért, már nem tudott tájékozódni. Megint a kezdeti apró tipegő lépésekhez folyamodott, míg el nem érte az egyik falat. Onnan aztán már megtalálta a gyalupadot. Lehajolt, egymás után kinyitogatta a szekrénykéket, és tíz ujjának alapos munkájával feltárta a tartalmukat. A nagyjából egy méter húsz centiméter szekrénykékben egyetlen kivehető polc volt. Leginkább festékdobozok lehettek bennük, de semmi olyan, amit szerszámként használhatott volna. Fölállt, s a gyalópadra dőlve most a falat kezdte végig tapogatni. Jobboldalt talált valami keskeny polc melyen kisebb fajta bögrék és dobozok sorakoztak. Amikor tovább tapogatózva újra falat ért, remélte, hogy majd csak talál valami fali szekrényt, olyat, amelyikben a csavarhúzókat, a kalapácsokat és az ollókat szokták tartani. A keze azonban egy üveg tapintott rá, amely a hátával fordult feléje. Kíváncsian körbe tapogatta, vajon mi lehet az, s akkor rájött, hogy az üveg, üvegbúra egy fémdobozhoz van erősítve, a fémdobozhoz pedig csövek csatlakoznak. Ebből rögtön rájött, hogy a tárgy csak is az árammérő óra lehet. A gyalopat bal szélét elérve ismét a falnál találta magát. Itt is voltak polcok, rajtuk műanyag és kerámia vázák, de szerszámokat itt sem talált. Csüggetten törte a fejét, mivel próbálkozzon még. Valamire föl kellene állnia, gondolta, hogy a mennyezet alatt is végigtapogathassa a falat. Hátha egy elsötétített ablakot. Aztán újra elszébe jutott a villanyóra, fölmászott a gyalopadra, megkereste az órát, s a hozalok mentén kitapogatott még egy fémdobozt. Tovább keresgélve ráakadt egy felfüggesztett fémgyűrűre. Enyhén megrántotta, s ezzel kinyitotta a dobozt. A ház kapcsoló táblája volt benne, óvatosan benyúlt, remélve, hogy nem ér hozzá semmiféle szabadonlógó húzalhoz. Újjai az áram megszakító kapcsolók sorát érintették. A következő öt percben lázasan gondolkodott, hogy fordíthatná ezt a fölfedezést a maga javára. Leszállt a gyalupadról, kinyitotta az alsó szekrény ajtaját, kiszedte mindazt, ami benne volt, és berakta őket a két szomszédos szekrénybe. Aztán kiemelte az egy szálpolcot, amely szerencsére nem volt odaszögezve, és bemászott. Kényelmesen elfért benne. Kikecmergett, újra fölmászott a gyalúpadra, s egyenként meghúzta valamennyi áram megszakítót. Visszacsukta a kapcsoló szekrényt, bebújt az üres szekrénykébe, behúzta maga mögött az ajtót, és imádkozott. Ha már lefeküdtek oda fönt, akkor az áramhiány nem fogja zavarni őket. Öt percre becsülte az eltelt időt, amikor valahol nyílt egy ajtó. Aztán hangokat hallott, és egy résen keresztül pislákoló fényt pillantott meg. Kulcs csikordult a bejárati ajtó zárjában, majd kinyílt az ajtó. Egészen közel húzódott a réshez, és két alakot látott. Az egyiknek elemlámpa volt a kezében, és azzal pásztázta lassan körbe a helyiséget. Elbújt, mondta Huan. Fölösleges volt mondania, jegyezte meg, sörli bosszúsan. Hol van a kapcsolószekrény? kérdezte Huan. Az elemlámpa fénye meglódult, majd a gyalupat fölött állapodott meg. Maradjon itt, mondta Huan. Elindult a szoba belsője felé. Elhaladt Jason és a fényforrás között, melyet ezek szerint csak is sörli tarthatott a kezében. Jason sejtette, hogy Huán kezét a fegyvere foglalja jele. Meglapult a szekrény belső falánál, és fölemelte a lábát. Mihelyest meghallotta, hogy az áram megszakítókat rendre visszakapcsolták, teljes erejéből, amennyire csak a futásban megizmosodott lábától kitelt, kirúgta a szekrény ajtaját. Huandi ezt meglepetésként érte, hogy a kivágódó ajtó egyenesen ágyékon találta. A fájdalomtól elakadt a lélegzetes, neki tántorodott a beépített szekrénynek. Jason nem vesztegette az idejét, kimászott, átrohant a szobán és elkapta az ajtót, még mielőtt sörli becsukhatta volna. Teljes erejéből neki ütközött az ajtónak, amitől ledöntötte sörlit a lábáról, s ő maga is rázuhant. Sörni felsikoltott, amikor a feje a betonhoz csapódott. Az elemlámpa kiesett a kezéből. Jason feltápászkodott, rohanni kezdett a folyosón a lépcső felé, hálát adva, miért a háznak ebben a részében újra égett a villany. Megragadta a korlátot, és felugrott az első lépcsők valamelyikére. Ekkor hallotta meg a halk pukkanást. Fájdalom hasított a combjába, és a jobb lába összecsuklott alatta. Fél lábon próbált fölugrálni a lépcsősor tetejére, most már nem akarta föladni, hiszen majdnem az előtérben volt. A jobb lábát maga után húzva kíván a bejárati ajtóhoz. Hallotta, hogy lentről valaki megindul fölfelé a lépcsőn. Kinyílt a tolózár, és Jason kitámolygott a nyirkos novemberi éjszakába. Tudta, hogy meglőtték. Érezte, hogy golyó ütött a sebéből, csóróg a vér, végig a lábán, be a cipőjébe. Mindössze az autó feljáró közepéig jutott el, amikor Juan útol érte, és a pisztolya agyával leterítette a kövezetre. Jason térdre esett, s már éppen állt volna föl, amikor Huan hátba rúgta. A pisztoly most már megint a fejének szegeződött. Váratlanul mindkettőjükre, Éles reflektor vetült. Juan félkezével Jason reszegezte a pisztolyt, a másikkal a szemét próbálta eltakarni a fényszoró vakító iker sugara elől. Aztán kocsiajtok nyíltak, és pisztolyzárak bajos kattogása hallatszott. Juan hátrált, mint egy sarokba szorított állat. Áj meg, Díaz!" kiáltotta egy Jason számára ismeretlen hang, ordítóan délbosztoni kiejtéssel. Ne csinálj semmi marhasságot. Se veled, se, miami nem akarunk zűrbe keveredni. Nem akarunk más, csak hogy sétálj oda szép nyugodtan a kocsithoz, és hajts el. Megteszed a kedvünkért. Juan bólintott. kezével továbbra is hasztalan próbálta elárnyékolni a szemét. Akkor hát indulj, csattant föl a hang. Juan még egy-két lépést tett tétován hátrafelé, majd sarkon fordult, s futni kezdett az autója felé. Beindította a motort, rákapcsolt és elszáguldott a feljáróról. Jason a hasára fordult. Most, hogy Juan elment, Carol Dunner szaladó alakja bontakozott ki a fénykörből. Úristen, maga megsebesült, esett téldre mellette. Jason szombján óriási vérfolt ütött át a nadrágon. – Valószínűleg, – mondta Jason Tétován. – Túl gyorsan követték egymást az események. – De nem súlyos, – tette hozzá. Ekkor egy újabb alak lépett ki a fényből. Bruno közeledett, kezében egy Winchestert t ellen súlyozva. – Jaj, ne! – kiáltott Jason, s megpróbált felülni. – Ne féljen, – nyugtatta keről. Tudja, hogy maga a barátom. Ebben a pillanatban Sörli jelent meg a ház előső verandáján, a ruhája rendetlen volt, haja pedig össze-vissza zilálódott, mint egy pánkrokkeré. Egy másodperc alatt felmért a helyzetet. Visszalépett és becsapta az ajtót. Hallották, hogy többször is ráfordítja a kulcsot. Kórházba kell vinnünk, mutatott kerol Jasonre. Bruno mellett feltűnt egy másik izomkolosszus is, és kattenk gyengéden fölemelték Jason-t. Ezt nem hiszem el, – mondta Jason. Látta, hogy a fényszóró mögé viszik, ahol már meg lehetett állapítani, hogy az egy fehér Lincolnhoz tartozik, amely hátul V alakú tévé antennával volt fölszerelve. A két gorilla berakta őt a hátsó ülésre, ahol már várta egy sötét szemüveges, hátrafésult hajú férfiú, a kezében meggyújtatlan szivarral. Arthur Köhler volt, Gerold főnöke. Jason után kerol is beszállt a kocsiba, és bemutatta a doktort Arthurnak. Az izomemberek előreültek, és beindították az autót. Örülök, hogy itt látom önöket, mondta Jason, csak azt nem tudom, hogy az Isten csodájába kerültek ide. A hangja után felelte kerol, amikor legutóbb felhívott, tudtam, hogy megint bajba került. De honnan tudta, hogy itt vagyok? Brooklynban? Bruno követte magát, magyarázta Kerol, miután maga fölhívott, én ide invitáltam szeretett főnökömet, és rácsapott Artúr combjára. Ezt hajd abba, rivalt rá Artúr. Az ő hangja rémítette meg annyira huandi Megkérdeztem Artúrt, hajlandó megvédeni magát, mire ő azt felelte, hogy egy feltétellel. Még két hónapig, vagy legalább addig táncolnom kell, amíg talál valakit helyettem. Igen, de már is leakudta egy hónapra, atlankodott Artúr. Nagyon hálás vagyok, mondta Jason. Tényleg abba fogja hagyni a táncolást, Kerol? Anya csitri, morogta Artúr. Meg vagyok lepve, folytatta Jason. Nem hittem volna, hogy az olyan lányok, mint maga, akkor hagyják abba, amikor akarják. Miről beszél, tulajdonképpen? Méltatlankodott Kerol. Majd én megmondom, nevetett Artúr, és most ő csapott rá Kerol zombiára. Azt hiszi, hogy egy ócska kis kurva vagy. Artúrt szinte rázta a görcsös nevetés, majd megfulladt tőle. Kerolnak többször hátba kellett vágni, hogy a köhögésbe váltó roham csillapodjon. Hajaj, de sok ilyen rohamot éltem át, amikor még meggyújtottam ezeket a vackokat, emelte föl Artúr a szivarját. Aztán Jasonre nézett a félhumályos kocsiban. Gondolja, hogy egy prostituáltat elengedtem volna Seattle-be, Gondolkozzon már jó ember. Bocsánat, nyögte Jason, Én csak azt hittem, azt hitte kurva vagyok csak, mert a klubban táncolok, mondta Carol, de mintha már nem lett volna annyira megsértődve. Hát, szó, ami szó, meg lehet érteni. Vannak ilyenek is, de a többség nem az. Nekem ez nagy lehetőséget jelentett. A családi nevem egyébként nem Dunner, hanem Kikonen. Finnek vagyunk, és mi mindig egészségesebben viszonyultunk a meztelenséghez, mint maguk, amerikaiak. Ráadásul a feleségem húgának a kölyke, jegyezte meg Artúr. Ezért adtam neki munkát. Maguk rokonok, ámélkodott Jason. Nem szívesen valljuk be, felelte Artúr, és újra elfogta a nevetés. Hagyd már abba, szólt rákerül. Artúr azonban folytatta. Nagyon rosszul tűrjük, hogy a családunkból valaki a Harvardra jár. Rontja a hírnevünket. Maga a Harvardra jár? Fordult Jason Carrollhoz. Meg akarom szerezni a doktorátust. A tánc fedezi a tanulás költségeit. Tudhattam volna, hogy Alvin nem jön együtt egy közönséges striptease táncos nővel, mondta Jason. Minden esetre hálás vagyok mindkettőjüknek. Ki tudja, mi történt volna, ha nem jönnek? Tudom, hogy a rendőrség kezelésbe fogja venni Sörlimont Gomerit, de sajnálom, hogy Huánt futni hagyták. Ne aggódjon, intett Arthur a szivarjával. Kerül elmondta nekem, mi történt Nem sokáig lesz szabadlábon. Csak nem akartam összerúgni a port a Miami-ben lévő embereimmel. Megvannak a megfelelő csatornáink, ha el akarunk bánni Huánnal, vagy akár adhatok magának annyi információt róla, aminek alapján a Miami rendőrség elkaphatja. Annyi anyaguk lesz róla, hogy habozás nélkül áltakaríthatják. Higgye el nekem. Jason Carrollra nézett. Nem is tudom, hogyan hálálhatnám meg magának. Van néhány ötletem, csillant fel a lány szeme. Arturt megint elkapta a nevető görcs. Amikor ne csillapodott, Bruno leengedte az előső ülést, elválasztó üveglapot. Hé, perverz! kiáltott hátra a nevetéstől pukkadozva. Mit akarsz, hova vigyünk? A jó egészség klinika ügyeletére? Az Istenél csak azt ne! kiáltotta Jason. Mostanában valahogy nem bízom az előre fizetett egészséggondozásban. Vigyenek csak az államiba.